mani rrahim allah allah rabbuna allah rabbuna allah allah rabbuna allah qalam deri me i takon allah subhanahu wa taala ve çdashpëtimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi ve sellem familjen rëshokut te ti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 al-ladhina kafaru fi qanubihim al-hamiyata hamiyata al-jahiliyyati fa anzala Allahu sakirata nichin meseda qe musliman tani dallun nga mushrik nga i dytora nga i dytora وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Pas tëj, kan pasan ekstremizmen i njeri u in... në palën e ti, në grupën e ti çoftë grupe e tij, të vërtetën apo të tëkohë. Domthon, nëse janë prej të afërmit e tij, dhallahu ti ose baba i tij ose fisi i tij, i ka dhënë Zoti dhe gjithmonë ka çënë ekstra për çështjet e të cilat i kanë pas xahiliti tokon, dënimi e një personit për krimin e çetër kujna. Po ashtu për veprat e xahilitet të kanalpost, menancum dikat për shkak se li afërmit i ti ka postimangsi. Këme. Po ashtu për veprat e xahilitet ato kanë pas krenimin, janë kranuar për shkak se janë kujdestar qabës, pashtë e kanë pas prevej prave gjej i lijetit që kanë pas të jehudit krenimi i tyra se janë pasardës të pengambarës, pashtë e kanë pas trenarin e tyra me punën që ka kanë pas me profesionin e vetë ka qenë tradita ata prevej prave gjej i lijetit e kanë pas mu krenu e dhe menënçmu atë e cili ka një profesion tjetër edhe në krenu me profesionin e vetë që ka kanë, pashtë e kanë pas prevej prave tyra që ka qenë të jehudit edhe pse kanë pretendu se janë thërst pasus musës a.s. dhe besoj në musën a.s. në të tira në musës me gjithë ata, kërkar kuna me më shrikt kanë qenë në mëqë në dajtyyra janë të regu mëqë me ata të se kanë besu asë musajnë, asë një pengandatë povei proveja idiet kaçin bështetja e tyre legjenda e prralla bështetja e tyre legjenda e prralla حبقا بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما قد سمت نفسي بنور من فادي حينما راجت يا رب العباد ليجرات ندهريالي روقا ادريت اليجرون هوجا nderuar Shukri Aliu حينما راجت يا رب العباد Shraqat nafsi binurin min fuhadi Hiena ma rabdagtu ya rabdu na Inna alhamdulillahi nuhmadhu, nasta'inuhu, nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min seji'ati amalina Man yahdi allahu falamudilala Wa man yudhlil falahadiyala Wa shahadu an la ilaha illa allahu Ahdahu la shariqa la Wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasoola Wa ba'a Inshallah son të dodjet për dersave të fundit që kemi filluar na këtë temë, ajo është mesellet e xahilitetit të cilave u shkundri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Veç veç provave që i kanë pasur xahilitetit përto të cilat kanë mburr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë çështja të cilat do të mbështesin umetin e vep, janë vepra xahilitetit dhe i kanë botë thartë xahilitetit, janë oncës mohara dhe do të vazhdojnë prapomjet e vet nuk do të i heqin. Ka përmend katër gjona ka thonë arba fi ummati min umur al-jahiliya la yatrukunahunna. Profeti e paqja dhe pa mirësia, katër gjona veprat e jahilitet në mjetin e tyre të cilat do të vazhdojnë umetin nuk do t'i lënë. Do thot, megjithatë ato që pejgamberi paqja dhe pa mirësia ka ndaluat ato prap do të vazhdojnë nga injeranca ose ndonjë sebab tjetër i cili do të bëntë çka ato të iboj. Ka thënë para al-fakhu bil-ahsab. Do të krenohen me paraardhësit e vet. Me familjen, me fisin, me kabilën e vet, me kombin e vet. Kjo do të vazhdon. و الطعن في الانساب اذا دو t shojn do ta akuzojn fiset ose familjen ose do ta akuzojn nje njer i do ta shojn pse esht i filonit ose pse esht i filon fisit olistisqa bin nujum dhe kerkimi i shiut ne permjes yjeve do thot do thoin se ka rashi pse shakse ka lindni ylli i ri ose pse ka perandu ndonj ylli o niyahu tu al mayt dhe vitimi per te vdekur në të është bëri, para orës e fkhrua me ahsab ka më pengamberi sallallahu alaihi wasallam kulanaria apo të kranuarit para njerëzve me paraorcit me djyshat dhe stërzhishat dhe kjo ka thënë preface xahiljetit andaj kë ka thur që më kranumet të vetët edhe i kanë përmendën në kohën e haxhit ato kanë pas kohën e haxhit dhe ditë e minas ku kanë tendruar atë kur kërkohet përmendja e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa ata kanë përmendën, janë kërnuar, kanë bërë narri mes vetes, kanë filluar mu kërnuar me paraort të tyra. Andaj Allah Azza wa Jalla e ka përmendur këtë surre Al-Baqara ka thonë: "Fe idha qadaytum manasikakum forti krini ibadete ju, fadhkurullaha ka dhikrikum aba akum." Përmendën Allahu na shtycji shpejt përmendni baballarët ju. të e juaj. Atë shondën tot e ka përmend. Aw ashad dhikra. Ose edhe më tepër se sa baballarët e ju të cilët i përmendin gjyçat edhe strategjishat. Se Mina pas përfundimit hajët, mina e haxhit Mina ditë e që i kanë pasme qëndrua për ibadet, ata kanë qëndruar edhe atë në kohën kanë bisedu për paraardhësit e tyre, djyshata ose stergjisha. Këto e kanë kalu kohën në vend të ibadetit. Dhe këto Allahu Azzeveli ja ka vënë aty me dyrë se në atë ditë është obligim përmendja Allah e Allahut Azzevel. Çiç po i përmendin baballarët e juve, çastot po përmendin Allahun madje edhe më tepër, do të thotë këto fletse shumë janë krenu me këtë, e kjo është përveç pra e xehilitetit dhe këta nga pejgamberi sahasem se kjo do të vazhdon në lumjetën e tyre, njerëzit nuk do ta lënë këtë, do të vazhdon këve për xehilitetin. E dyta, shahja A së akuzimi i njerëzve Dhe me thonë në në nëshmimi i njerëzve Pse është i filanit, ose është i fulan fisit Allah Azza wa tjelle ka zbrit Ajetën kur ajo i thonë njerëz, "Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha", Ojoniat, ne ju kemi kriju ju për një burrë dhe një grua, u dhe juan kemi bërë shoqëri dhe plemë, pastaj ju kemi ndarë në popuj dhe fisë, li ta rafu që të njiheni mes vete. Inna akramakum indallahi atqakum. Do të thotë, më i lartë te Allahu, më i nderuar jashtajceli, më i devotshmi. Don të thotë, mos u kërnoni as mos e nenchmoni dikën pse asht i filanit ose është i volanfisit, ose asht i volan popullit. Mirpo Kërnarijat a Allah zë gjëllë, nderi të Allah zë gjëllë është me takëvalëk Në të të Allahu dë Allahu njerëzit me takëvalëk Qishka të më pingamberi sa sëmën Më nënbët të abihi ameluhu, lem jësra abihi nësebo Ata që edhe nga dalsëm Vepra e ti, dëmëtë ta i kam bejt në prapa me vejprat e ti Ska vejprat mikra, nuk i bëndë do bija ti na para ardhja e ti Në nënë ska me qëka më krenu aj Si që është kërkimi në pë i kanë falendru i e dhe kjo është një lejshirku që është kanë sebep kanë falen i li o këtanë është kanë që na ka lëshu shion nëse kanë, shi, kanë shiku i e të i kanë përshirë nëse ka dalë në dit në një i li i ri kanë falen i li kanë falen i li ka ba që më ra shion ose nëse ka përëndu kanë këtan kërë ka që i në i li që në rëshë shion Dhe Allah zërgjel, ju thotë në Koran Junez zilun gajtë, min badi, ma kanatua, në shurë rahmeta Allah zërgjel është a i cili o ashtë të një u e shiven pasi që ka pas të atësi Dhe a i është i cili e përhap më shirën e ti Pashtë të kanë pas, vajtimin Në tëtë ngritja e zonet për të vdekurin Përshka këhidrimit që ju ka ndodhë Më thomë, fatkeqësijit që ka ndodhë Janë hidrua edhe mërzia Ose përmendjat mirave të vdekurit Në të atë pas vdekjes e kanë vajtu duke a kujtu të mirat E për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem tëtë Këtë vejpër e kanë të lu Këtë regantës është prej vejpërave mëkatëve të mëdoja Fëtë en nahi ehtu i dhalem të të të për kable më utiha Ajo e cila vajton Nëse nuk pëndohet para vdekjes të wa min katiran, në ditën e kanë umvesha, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në këtë hadith flitet për vajtimin nuk do thotë është e çajtë mja do thotë mundet serio me çajt për të dhëkurin më po nuk e vajton çon më po nuk e vajton dhe nuk fillon me vajtim as më fjaltëksia as më fjalë të mira andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka vdek diollit i Ibrahimit ka thënë innal ayn tadma vërtet siuni le cham dot wal qalb yahzan يا ذا زينرا مرزيت ولا ناكول الا ما يرضي رب نرسا نوكثيمي vetma ta fjalche e kenaqin Allah azza wa jall o inna bifiraqika ya ibrahim la mahzunun vorteit o ibrahim na mendarjen tande yemi te merzitur po ashto ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna allah la yu'adhibu bi dam al-ayn allah azza wa jall nukedon njeriu pse ka çajit per te afrimit e tij qi ka vdek wala bi hazni al-qalbi as pse zemra atish merzit wala kin yu'adhibu bi hadha mi po Dënanë për këta dhe ka ba me shenë Për gjuhën au jarëham apo mosherëm për të Në tatë shijët se shak ka folaj Kër ka vdekë personi A ka folë fjallë që e kënaqin Allahun Apo e ka vajtu me fjallë të cilat e hidrojnë Allahun Azzazel Ose i ka përmejnë Në më tharë ka po vajtimin qopë me fjallë të mira Po me fjallë qia që është endalu me një snëm E që Allahun Azzazel kë e hidrojnë Pastaj Kanë pasën ekstremizmin energjiun palën e tij, grupon e tij, qufta e grupa e tij, të vërtetën apo të, të kod. Domthon, nëse janë prej të afërmit e tij, vllau i tij ose baba i tij ose fisi i tij, i ka dhënë Zoti dhe gjithmonë ka thënë ekstrem emrin la budde minhu. Ka të një çështje e patjetërshme te ata. Edhe kjo i ka bërë që më kanon të padrejt ndaj tyre. Domthon se gjithmonë është dashmi ndihmu të afërmit e tij, pavarësisht ai afërmit e tij, apo kanë drejt apo shkon, qabim. Se Allah zot na ka obliguar ne vetëm të jemi drejt. A ndaj katën, "Wala ajrimanankum shana'an qawman ala alla ta'dilu." Ta Mesiu çon ju hidrimi ose urrejtja ndaj njerëzve që ju thjenit pa drejtë ndaj tyre. Do të thotë, nëse nuk hidon, i don, duhesh me çeni drejt ndaj tyre. Pastaj ka thonë, "Wa idha qultum fa'dilu." O dhe kur të fletni, thunë të vërtetën. Boni të drejtë, "Wala ukana dha qurbah." Edhe nëse ata janë njerëz që ofrohet me ty. Bohu i drejtë edhe nëse është i afërt, domethënë mos jam baj anën, pse ai është i afërt me ty. Po bohu i drejtë edhe nëse është i afërt me ty poso qathon ya ulidina an nakunu qawamin lillahi shuhada' bil-qist o yuniers o yetsel kibez o bohnu tdreit allah ta'ala bohnit dëshmitar me të drejtën do thon me çin dëshmitar për të vërtetën ato kjo është e obligueshme për muslimanën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qathon ansur akhaka zaliman aw madluma ndihmoj vllahun tënd çofta aj ç'bën pa drejtësi apo nëse është bën e pa drejtëti qalo ya rasul allah ansuru idha kana madluman Ne Allahu subhanahu wa taala e kuptojmë, nëse ai është bën e padrejtë, ne përkuptojmë se si duhet mi ndihmoj atij. Fa kayfa ansuruhu idha kana zalima. Po nëse ai është i patëret, çishte e ndihmojmë ne atë, çish po thot ti më ndihmua atë, ka la ta mnehu min adh-dhulmi. Ta pengosh nga dhullumi, fa dhalika nasruhu, ka ashtan ndihma se ti apo atij. E nëse nuk e ndihmon në këtë mënyrë, do thot ti nuk i ke ndihmuar atij. Pastaj për çështjet e të cila ti kanë pas dhe elite do kon dënimi i një personit për krimin e tjetrkuinj. Në ta tjetër kush e ka bën krimin, a tjetër kush është dënuar. Tjetrkuj i kanë hakmirin. Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala taziru waziratum wizra ukhra. Ase janëi për mëkatarëve nuk janet, më e bën mëkaten e tjetrit. Në ata ai i cili është mëkatarë e bën mëkaten e vet, po jo dhe tjetrit. Atë nuk lejo dënimin i njët pse tjetri ka bën mëkat. Tjetrkush e ka bën krimin, tjetrkush më u dënu. Kjo ka thënë për veprave mushrik, do kjo ka çënën te arabt sipas na për fshatra. Do në thot nëse dikush ja ka vënë një tafrë në ti, ke kurrç hakmirën nuk e ka vënë atë që ja ka vrar tafrën. Ka shikuar mi xhet njërin më të mirin të familjes në se nëna ka pas. Do thot ndosha e ka vënë pronarin e fisit onun. Pse ai më i ndershëm, më i lartë, më i madh, më i nderuar i më i respektuemi në natfes, atë ka kshirja familja pse ai s'ka pas lidhje me vrasjen e vllaut ose djalit të tij që e hanur. Është shumë e kontadukta, po mirret për krimin ai i cili e bën krimin. Do thotë, nëse dikush e ka vrarë dikën, në Islam gjuhohet ai me vdekje, nëse nuk ja falin. Mirë, po vrahet tjetër kush për shkak krimi tjetër ku që është ndaluar. Do thotë kjo ka cin edhe traditena e cë është prej veprave xahilietit që e kanë pas mushrik, do thotë edhe të natë që veprat ka hi prej mushrikëve ose prej krishterëve ose yhudve, nuk ka cin prej veprave të muslimanëve. Ndaj Allahu Azza wa Jalla, faman i'tada aleikum fa'tadu aleihi bi mithli ma'tada aleikum. Nëse dikush o Sulmoni u armë soti u bândën të zullumë, atar ju kur të hakmirrën, hakmirruni ashtu siç ju ka bëu ai ju. Në të njëjtën mënyrë, personi i cili ka bëu zullumin atij ju mirret hakmarrja. Ai person vritet ose nëse ja ka çrrusinë dikujt, çai i cili ja ka çrrru dikujt, atij do të më çrrusini. Apo jo tjetër kujt i thelës ka pas lidhje me krimin që është bëu. Përsa i përraqtërojët një pyte Se në islam a i cili e vrat Përshëmën një njëri musliman Një musliman e vrat një musliman Mjë po gabimisht Pa qëllim Ta që këtë dhët me pagujt dhëm Dhëmën është një qëndë dhëve E dhëve Qëtë një qëndë dhëve e bortin edhe familia e personit Jeveç personit Në tot, do të të problemi, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E bartë familja, krimin, e tjirë nuk e bartën Se këtu në këtë rasë është bënë gabimisht Nuk është bënë qëllimisht Dhe dyta, nëse vdes personi në islam Të ofërmit e ti, e të rashigojnë Masi kanë hak me të rashigu pas zvdekjes Kanë hak edhe ki kur ga bon Me ndimun këtë në Në tatë obligonë që me ndimun këtë rasë Nëse e ka bo, gabisht Nëse e ka mytë di kanë qëllimisht Atëherë familja ti nuk kanë shka mendimu, po me ndimu Po a i di nëse ja falin familja e tjëtrës, nëse nuk ja falin atë rritet për shkak vrasjes që ka bërë. Postoprevei provegja e giliet e ka kanë pas menancum në dikan për shkak se në një ofertë mi ti ka postim anksi. Tmet. Nëse atë kis ka pas kur janë tmet personi, mirë po nana e tij, ose baba e tij, ose gjyshi i tij, ose një vëllai i tij e ka pas një tmet, e këto e kanë shajt, e kanë akuzuar, e kanë në menancum për tmetën e tjetërkujt. E ka vepra ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhihi wasallam dhe ka çuiciçesh për veprave xejilit. Kjo ka ndodhur apo Dhurri radiallahu an, neher aka kuzo e kan cmua Bilalin dhe i ka thon Ibn Sauda, o biri inona sez, o biri inona sez. Se Bilali ka qenë etiopias dhe ka qenë zi, nonën e ka pas sez. Dhe nëna ti në disa rivajete që i ka thon o ti i gruosh ka zdin arabisht aljami, ndonjëri çka, ngruosh ka zdin arabisht. Se ka ditë gjun arabë nona e Bilalit Për nga beri sasëm kanë të gjuhë për këta A i jirtëhu bi ummihi Ka thane e kënë në në qmumë për shak se nana e ti ashtë të zez Inne ke mruën fi ke jahilija Vërtejti e bu dherje për sënë që andën e ty ka jahilijet në të vepra të xejilit. Dhe këto më të qartë se veprat e xejilit, ka mundësi me kon për veprat të kufrit, ka mundësi për veprave që janë mëkate, nuk janë kufër. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ban thar se budharrët, edhe pasi që qe ka thënë sahabi, edhe pse ka thënë shoqi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ka pranuar një islamet, njëriu ka mundësi mbi dëneve për e xejilit. Edhe ai prapë me kon musliman. Në të ka thënë për një vepër, për veprat e ndaluar me Islamin, mi po jo vepër për ato që të profetës, por ka thënë vepër e ndaluam. Edhe ka thonë të obëdhër të i vërtetje person i cili në ty ka enda gjahiljet po është të prevej prave gjahiljetit ata kanë pas krenimin janë krenua përshkak se janë kujdestar qabës dhe kanë mëndu se kjo ju mjaftanë, kënë tërgu krenar për apo për i tjera janë bono këllaf drata pëse ne li përgjes qabës Allah Azabaj Ta nuk e ka përqyja A dhe jësh përgjith A gja alë këmë si kajët e lë haqji O i marët e lë mësqid e lë harami A këni bërë se midhën uj haqji Në atë kohë kanë shku haqjilërët prejë shumë vejnë Më kanë bo haqjilëkinat A tash atë janë konë kujdesarat Haqjilërëvi ju kanë ofru uj për pijë Dhe kanë regudhu qabën Dhe kanë rujtë Janë kujdes për qabën Qallahu subhanahu wa taala po bani dhonin uj njerve po imarat al masjid al harami dhe kujdesin ndaj çapas kaman amana billah si qura'i tile po bani barabar katve per me ate i celi ka besu allahun wa yawm al akhir dhe diten e gjikimit wa jahada fi sabilillah dhe luten rrugon allahut la yastavuna ind allah ta allah azza wa jalla nuk jan kete te barabart tan thot njeriu i celi beson sa ta kan mendu se kjo ju mjafton Se kujdesantaj çopas, mi donë njerëz veç axilerëve që shkojnë me pi ujë, jo ofton, më kujdes për çopën, mi vepru di sa vepra të mira, kjo është e mjaftueshme, s'kan nevojë më besojnë thirrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'kan nevojë më besojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as s'kan nevojë më veprua vepra tjera, kjo është e mjaftueshme e cila ju ndihmon. Siç mendojnë shumë prindërzve se di sa vepra të cilat i kaj i mjaftojnë edhe kas nuk kanë nevojë më tepër, Allahu azza wa jall ka dashme pas se këto janë vepra të mira te Allahu azza wa jall, mi po nesiniu besoni, nëse ju nuk i përgjigjeni thirrjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që nuk ju b janë më të mira se gjitha vej platira se besimin Allah na zëvëgjëll besimin ditën e gjykimit dhe gjihadin rrugën Allah të shme amadhe se sa kujdesin dajqabës edhe dha nja uj hajjive Pashtë po të kanë pas preve prave gje i lietit që kanë pas të i hudit krenimi i tyra se janë pasard dhe së të pengambarvat populli i tyra kanë arë pengambart më herat Me këta në kërënu për anjezë dhe tjirë Se na jemi pasarës për nga më bërë Dhe ne në të popullit më cilin ka quhu Allahu për nga më bërë Dhe Allah Azawjali ju ka përgjitë atyri Kanë tilke ummetun ka të khalet Aja është ummeti cili ka kalu Skeni shka mu kërënu me ta Ata kanë jetua, kanë vepru Edhe ju takona e vepra Leha aman kësë dhe bet Atyri ju takona e shka kanë vepru Mi po jua ju takon ajo çka jeni tu veprua dhe Allahu azza wajal nuk jafon ju mëkatet por shkak se keni qenë pasorë së pejgamberit ose keni qenë i popullit të cilin ka çu pejgamber. Ata yri u bën dobi vepra e tyra e ju u bën dobi vepra ju, ju laha ma kasabet wa lakum ma kasabtum. Ata ta ju takon ajo çka kanë vepruar dhe juë takon ajo çka e keni vepruar. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mend anuluqet vepra e jahiliet, ju ka thonë ja ma ashara kurish ishtaru anfusakum. La ugni ankum min Allah shay'a. O Quraysh, bleni veten e ju, domthon me vepra të mira. La ugni ankum min Allah shay'a. O ne nuk ka musimi u ndihmua asha ju pse jam Qurayshi. Pse ju jeni fitja e Qurayshit dhe un jam Qurayshi, do të thotë kjo se mujmi u ndihmun ditën e Kiametit. S'ka mota e Allahit zot pse ju shpilani Qurayshia dhe fitjetri Qurayshi, domthon ose pse pejgamberi është Qurayshi e Qurayshit thonë se janë mushrik, kjo ju bën të bi. La ugni ankum min Allah shay'a. Ya Abbas am Rasulillah. O Abbas, mija i të dërguarit të Allahut. يا صفيه عمه رسول الله او صفيه خاله الدرغوريت لا اغني عنكم من الله شيئا كان مسلم يندمو عز جله الله عز وجل يا فاطمه بنت محمد او فاطمه بيا محمد سدين من مالي ما شئتي كركون دا pasurime cfar dom la ugni anki min allah sheiha se ti ajm da pasuria te cka kam ta jap mi po ta allah ze zot skam musi po zhat ndimun se te nuk e permision nuk ju pergjigjesh tire dhe nuk vepron Ndonë pengandel se vasa me tërrat me gatëdhjetë mot ofër me familjes dhe do bën çart se kjo kranari te cilen e kanë jehudit dhe kreshtarët se ne jemi pasardh popullit me të cën ka thur Allahu pejgamber, ose jemi pasardh pejgamberve, nuk do të u bën dobi nëse ata nuk ndjekin rrugën e pejgamberit. Dhe u thotë: "Jome la tamliku nafsun li në nafsin shay'a", a det nuk i bën dobi askush dikujt tjetrë. Wal amru yawma idin lillah, a det i takon fqeshta Allahu ta zawaxen passa allahu ta'ala salatuhu min sura ta'abasa yawma yarrul mar'u min akhi adat igluu priluu wa ummihi wa abihi ikungana na eti deprindi eti baba eti wa sahibatihi wa banih ikungagru ya fi dfamite eti li kulli mar'in minhum yawma inna sha'nu yughni adat do persone zanieriu individui ta kon aya ska ka vepru no va nu ki van do vi jahudive as kryshtarve vejpra e jisës salajsëra, as jahudive vejpra e musës salajsëm, apo e pengamberve të cilët ka qenë për bëni Israelve po, gjdo kujt i bëndobi vejpra e tyra, për gjdo kënë i mjaftën vejpra e ti që ka ka veprua pasaj kanë pas trenarin e tyra me punën që ka kanë pas me profesionin e vet ta qenë tradita ata për vejpra e gjejtet e kanë pas mu krenu e dhe me nënqmu atë e cili ka një profesion tjetër Janë veçka, dhe janë krenu me profesionin e vetë që ka e kanë dhe këta Allah A.S. e ka më hu dhe për nga më beri sallallari vësallem kanë ardhen me kasit kanë pasë 2 theme dhe janë marë me trekti verës kanë shkun sham kanë botë trekti me shamin dimrit me jemenin dhe me kito theme në ty e që kanë pasë edhe dimrit edhe verës që kanë pasë këtë trekti janë krenu par atjirëve cëllet janë marë me bujqësi ose janë marë me tjetër senë sa puna e jo profesioni jo në të cilën e kena as më i mirë se sa e yojë. Natët Allahu subhanehu ve te nuk e pëlqen të njerëzit nga se çishë përmendë më harrat a jetet, sa Allahu subhanehu ve te është më i ndershëm të i ai që i është më i devotshëm. Senjer që dallohën te Allahu me devotshmëri e jo me profesionet që kanë. Ka mos si njeriu me pasi profesion tjetër, tjetri kon minister. Mirë, po ke personin tjetër që është bari, është më i ndeshëm te Allahu, është më i dashur me tak Allahun e tij sesa tjetri i cili është minister. Do të thot, nuk i takon muslimanit nëse është minister, mu kërnu para atina i cili është musliman i thjeshtë e që i don Allahun azza dhe ve pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe vepron vepra të mira. Na do te Allahu këtë mënyrë të don. Pastaj kanë pas prevepra ka ja dhe tyra që kanë çënte juhedit. Edhe pse kanë pretendues janë thers pasus Muses Alayhis salam dhe besojnë në, në Muses Alayhis salam dhe thirrën e Muses, me gjithë ata kërkojnë puna me mushrikt, kanë çënë meç ndaj tyra. Jan tregu meç me ata të cilët s'e, se kanë besuar as Musaën as ni pejgamber dhe i kanë të regu misin dhe tjyra dhe s'kanë pas asur rejtë harë misin dhe tjyra në dhe Allah zërgjër ka thonë përbeni Israel të ra këtira minhëm i e te wallewne lëdhine kafaru i gjanë shumë për e tjyra i marrin për meq ata të cilat nuk besojnë i marrin permes ata tatëselat nuk beson nda Allah zotë jotë ja elldina amenu la tatëxhud el yuhud wa el nasara ata mos tek rrugën atyra çka kanë ata mos tek yhudit dhe krishterë i kanë marrë moshtrik permes por jo kështu mos veproni ose të kenë besu jo mos i merrni leje yhudit dhe krishterë aulia badhum au lia u bad ata janë mes njëri tjetrit ata edhe pse yhudit e llogaritë krishterë si mosbesimtar prap i marrin permes ata ndërsa te musliman nuk ka kjo muslimani me armikun e Allah zotë jotë s'ka miçsi nata kor mi si edhe urrëtia andaj allah azzel na tërhes të kemi kujdes mos më, më marrë jewditë dhe krishterët përmes ata edhe pse janë kafira edhe pse njëri tjetrin e bojn kufra jewditë thënë se këta janë jo besimtar dhe krishterët thënë po jewdit janë jo besimtarë edhe kontrata megjithatë ata ata mirërmes njëri tjetër do thotë ata s'ka urrëtia dine as ka armi si fetara waman yatawallahum minkum fa inhu minhum e kush për ju i merr përmes ata ai është pregatyna باشات لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بس انطور نوكي مارن پر میش اتا تاتسلات نو كان بسيمتار ا تي لاين بسيمتار و اي يفعل ذلك فليس من الله في شيء ايتسلي بانتا نو كا دريتا الله عز وجل ناتات الله هو جس دستانو غا اي اد هاي اش لغو غا الله عز وجل الا ان تتقوا منهم تقاه ما تمنس امرنيك تسمبرويد ناتات وتم نسه يو يني تدوبت dhe dëni mu të regu, mësë me ditë ata se ju nuk i dëni ata, mësë me ditë ata më dëni me fshekta përshka kdo pësi se nëse të regani, ju jo vrasin ashtë në pëjtje jeta, atër ju lejot ju e me mbajtë si mbëroj bussheqen dhe tyra ju lejotë me mbajtë ta si mbëroj bussheqen dhe tyra, mi po së tje lejotë në asni monirë që ju me i dashtë me zemra ata pasaj, prevej prave gja i lietit ka qenë bështetje e tyra legenda, në prala. Kan pas tradita, kan pas jafa u taira, wal kahana, wal tahakkum al taqut, wa karahat al tazwij bayn al ayi. Kur kan dash me uthu, kan pas disa tradita, kan shluë zojx ose shpen, me vlotëru, ka cela an po vloteron, a flotoron nga ona çka ato doin apo nuk flotoron. Nëse shkon nga ona çë doin, do thot rruga është e hajrit, do të më uthuë. Nëse nuk shkon nga ona çë don, do thot rruga nuk është e hajrit, nuk do të më uthuë. Kanë pasë urlojët falit, kanë pasë njerët se të selit kanë vizatu në tokë, kanë bërë vijja në tokë edhe kanë shikua, është të mirë uthime edhe kanë tregu njerit, ti mirë mund është me uthu, për ti që i nga ditë e mirë për me uthu, nëse ka pa ajsi pas ati faltorit, ka thonë, ja, s'ke nevoj me uthu se rruga i të nuk është në regullë tësatë, në tonë ka bërë vijja vizatime në, në zalë. Pashtu, kanë bërë arbitrimin në tagutë, Dhe me thonë, kanunet e tyre që i kanë pasë të raditave gjahiljetit Dhe Allah e Zavuzel i a ja kanë dalu këta besimtara Dhe kanë pasë ata ligjet vetat, atë cilët i kanë pasën në meke Pashtu atë cilët kanë jetu e në sahra, atë ratonar fshatart Dhe me thonë që kanë jetu në shkretir Dhe atë kanë pasë gjyqet e vetat, gjykimet e vetat të radita Dhe kanë gjyku si pas të raditave Allah e Zavuzel këta U ka ndëluar besimtara u ka thënë vejintan azatun fi shein faruddu ila allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir nesayo polemizonin doni çështja keni problem ata kthehunit a allah u dërguar i ti që dan thot pas dekës pejgamberit kthehuni në sunetin e tij in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir nesayen cha basani allahna azza wa jall dhe ditën e gjykimit pastaj kan pas për veprat që ju kanë përmbajt e kanë urrëjt martesën mes dy bajramave E që është e poroha, e e sot, atë është për hapun e ndërmjetësimit të muslimanëve sot, ata nuk e kanë dashur martesën mes bajrave, e kanë urrejt, që nuk e kanë llogarit martesë të mirë, kanë menduar se ka probleme njeriu pas martesës nëse ndodh martesa mes Bajramit madh dhe Bajramit vogël. I kjo është për hapun e ndërmjetësimit të muslimanëve, mi pospreve e prave, xejilitit, e cila s'ka bazë domethën Kur'ani as Sunnet, që martesa lejohet në çdo det përveçse në ditë, për shembull, të Haxit ku thenë njeriu rëhram, martesa hyrja vëndr nuk lejohet, ata ndalohet në ka vende darsat detyrat sallallahu alaihi wasallam ka ndalesa është lejuar me martesa në çdo rast. Do të thonë veprat xejliet e të cilat i kanë pasi thartë xejliet, domthonjë mushrikët, yhuditë dhe krishterët që i kanë pasur e çë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur edhe ju shkundrjia tire veprava dhe nuk i ka pëlqish avsa ka ardhur me fjalë apo me veprat i që i kanë dalu ato vepra dhe nuk i lejon muslimanit që ti pason apo të veprojnë ato veprat, me kaq se përfundoi mosafanaka allahumma wa bihamdika shahedo an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk